тих самих напівп'яних, від Світ став занадто правильним, хай йому греться. У ньому не можна напитися до і горлати пісень. У ньому замало квітів і забагато сумних облич. Вони усі замкнулись у собі, кричав мені через ців Ед. Ось ти, ти чогось небудь хочеш по-справжньому, я задумався. Ед мені двоївся в очу. Хочу, щоб усі залишили мене у спокої, відповів я. Це і є помилка. Хіба цього ти хотів років двадцять назад? Мабуть, ні. Я клацнув запальничкою і закурив, і долив у чарки абсенту. Дурман оповивав мене ще далі тісніше. Тебе любить така жінка, геть на відсти кулаки. Я не міг зрозуміти, що він знайшов у Марії Депінте. Яка? Мені було цікаво довідатися, що бачить у ній Еджі. Хіба б не помітив, що вона схожа на Б'янку Боржя і Джоконду водночас. Ти тупий осел, Майкле. Ви всі тупі осли. Він Орвручко перехилив чарку. В неї очі фіолетового кольору. Лінзи? здивовано буркнув я. «Господи!» – засогнав Еде. «Ну, чому вона з тобою?» «Ну, як хочеш, адже я взагалі...» а, «Слухай, Еде, бери її собі. Вона справді славна дівчина. Нічого ти не розумієш, старий. Я зробив їй пару компліментів, а вона сказала, «Це даремно, даремно. Вона любить тебе». Вона мені нічого не говорила. «Нічого собі!» Півроку морочиш дівчині голову, спиш з нею і жодного разу її не вислухав. Вона любить тебе. А для мальтійки, повір, це подвиг. Отже, вона не мальтійка. Чи мальтійка після реінкарнації? Ре чого? А, так, Гет знову наповнив наші чорки. Але, знаєш, я все одно зайду до неї. Але... Повернемося до нашої справи. Треба знайти цього проклятого сокола, і я надішлю її у коробці з-під торта. Справа ж не в ньому, верштою. А в чому? А в тім... Ед був вже добряче п'яний. А в тім, щоб надіслати його комусь у коробці з-під торта. Важливо, щоб було кому. Я мовчав. Появив, що залишаю таку коробку на ріжку у 713-му. Послухай, Еде, як ти гадаєш, чи можна закохатися у жінку, жодного разу її не бачивши? Можна. Впевнено, сказав Ед, після тривалої паузи, упродовж якої він устиг викорити півлюльки. Можна. Якщо ти найостанніший романтик у цьому світі. Але я не був романтиком. Я просто був останнім, останнім у довжелезній черзі за щастям. Ще хвилина, і я розридався б, якби не зневажав оці п'яні сльози. Я зайшов у номер. Коли ще тільки встиг ставити ключ-картку у шпару, раптом здалося, що відкриваю домашні двері. Від цього дежавю мене пересмітнуло. Додому я приходив пізно, і з останнім обертом ключа душа моя зменшувалася. Неначе ключ провертався усередині мене. Я жахався від думки, що потрібно пройти повз кімнату тещі і тестя, а вони навмисно залишали свої двері відкритими і почути їхнє єхидне покахикування. Я прокрадався у лазничку, поспіхом мився, Потім таким самим небезпечним шляхом добирався на кухню, покопирався у холодильнику. Світла я не вмикав, щоб не перевертати до себе уваги. Якось зазнав справжнього шоку, коли вимикач класнув саме в той момент, коли я їв зі сковороди котлети. Світло застукало мене у найбідліший і найвульгарніший момент. Я стояв у трусах, Схилившись над плотою, і намацував ще одну котлету, на давно вистиглі пательні. На порозі кухні вистачила композиція із трьох фігур під назвою Ганьба не